Buenas tardes queridos oyentes den vidos un día máis ao noso programa Sempre en Galicia, 904.6 no da FM, pois comezamos dúas oriñas de radio en galego para que todos vostedes disfruten da música, e eh, das intervencións e entrevistas que temos preparado. En primeiro lugar, darlles gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que se non fora por ese técnico tan importante non sairía isto en antena. Eh, tamén aos nosos convidados, en primeiro lugar, a, xa nos acompanha con bastante máis asiduade que Que antes, Kike Fernández, moitas gracias, Kike, moitas gracias tamén a Armando. Moi boas tardes, eh, tanto Kike como eh, como ti, Xulio, e eh, como non, tamén Kiko Belenxón, que eh, da tiñes por seguirnos aí, e tamén, como non, xa temos en pantalla nes estudio virtual a Juan Pedro da Sobecat. Moi boas, ta boas tardes tamén a él. Boas tardes, Julio, Armando, boas tardes Quique, boas tardes Vamos a pedir yo técnico Que poña un bocadinho de música Para irnos directamente a Galicia E intentar Poñernos en contacto con unha Grande persoa Unha muller de procedencia Me parece que Sarraiana, bueno, xa le preguntaremos Exactamente onde aínda que ela considerase Máis ben Rayana Vamos a ver. Chamase Mercedes Vázquez Saavedra. Un bocadillo de música, Kiko. Ah, interesante, muy interesante, muy interesante. Vamos a la... Y tanto Música para recibirla, Kiko. A ver. Deixamos a música para recibir, entonces, a persoa que vos decía antes, hai un momentiño, unha grande Arrayana, ela considerase Arrayana, pero ao mesmo tempo da, da raya. Vamos a saudar a Mercedes Vázquez Saavedra. Moi boas tardes, Mercedes. Hola, moi boas tardes. Encantada Muita, de estar con vos. chamada. Hombre, encantada eu. Bueno, eh, en primeiro lugar, saudarte, felicitarte, Porque eres estás elexida como mm, Arrayana Mayor mm, este ano 2021. Pois pues a verdade que é un nomeamento que recibí con moitísimo cariño, con moitísima emoción, porque para mí é un, un grandísimo honor. O día que uh. a Ser Álvarez, alma máster de Arrayanos, eh, uh. chamoume e dixome Arrayana Mayor, así quedei un pouco parada, ¿no? pero foi unha gran emoción. A verdade é que a Raya é un sentimento e para mí é un, un elemento maravilloso. Ti, ti consideraste Rayana, eh, dicía eu nos meus compañeros que, que estemos aquí no, nos estudios virtuais, consideraste Rayana non somente porque xa fuche nomeada xudez no Gautomisto, sino tamén porque parece ser que pinos das uñas a ti elevas, elevas parte do teu sentimento xunto con, con, con esa forma de ser... Nesa raya concretamente, non? Pois pues a verdade que sí Que foi hai moitos anos que cheguei a Pitóis eh, Tuve unha gran axuda Nese concello con o padre Fontes Chegara ah, pa facer unhos traballiños no... eh, <risa> Enseguida eh, Atopeme como na miña casa E bueno Unha parte de mi quedou en Pitois E desde, desde ese lugar Tan pequeno E tan fermoso pues, Empecé a, a viaxar pola raya Conocer xente e a, a chegar a todas partes porque desde Pitóis é o centro do mundo podes ir a todos os sitios ¿no? entón igual, eh, igual sí. cruzaba eh, eh, eh, sen darme conta estaba en eh, Moigemes ou estaba sí. en Lobios e cruzaba a la raya e marchaba para Castro Lebreiro, é es que todo está unido la raya é claro. unha unión maravillosa e sí. al final sí. por pues, dediqueime a percorrer todas as, as rayas que encontrei polo mundo, ¿no? polo mundo o galego o portugués, polo mundo e eh, Asturias, por o mundo de Zamora, que tamén hai rayas moi interesantes. e eh, eh, bueno, pois pues foi un un e eh, de maneira de vivir, ademais de coñecela fotorazando, non? Porque ademais tes un, sí, sí. bueno, pois, pues, algunhas eh, exposicións extraordinarias, eh grandísimas que eu coñecín precisamente unha delas en, en Viana do Bolo, onde temos unha un, amiga común, hm, actora e eh, poeta. <ríe> Maravillosa neve. Maravillosa nieve, teño unha ligazón Con ela fortísima Porque representa o máximo De calquer muller Unha muller completamente rural, rural Pero con moitísimo que hacer dentro do rural E con moitísima creatividade desde ali O cual é importantísimo non é decir, no, Por ser rural non vou estar queta no, Por ser rural vou a facer de todo E entón iso mm. é, é importantísimo E bueno, a verdade é que estou moi contenta Que para mí cruzar a raya é sempre maravilloso me igual tomar un cofi en Lobios ou en Trimo e xantar en Castro Leboleiro ou ao revés. Eh. Eh, as minhas rotas casi sempre son mm, polas rayas e desde Pitó de Tureis pues, vou seguir a moiños a Lobios, a Lobeira. E ese trasiego convertime unha rayana de corazón, por lo menos de corazón. Pues, de aí ven o feito de que te nomearan precisamente este ano a Rayana Maior. Eh, que vamos a intentar asistir a ese nomeamento e esa oh, pues entrega. Maravilloso, por... maravilloso. Eh, pues día 8 de, de agosto teño entendido, por, según nos contou precisamente a ser mm, mm, contanos un, bo, un bocadiño a nosos ointes e a estes meus compañeros que teño aquí no, no nos estudios virtuais, contanos algo de esa exposición fotográfica Pois pues teño varias exposicións una de ellas se, me, me, me, leva o nombre de mulleres e casi todas son mulleres da raya pode haber alguna, non se pero bueno en xeral son mulleres da raya ou do rural, non? Eh, son mulleres, é unha exposición en branco e negro Levo moitos anos percorrendo a laia E sempre con quen me unía máis Con quen falaba máis eran con as mulleres Empecé mm, traballando as, de, as mulleres de, de Pitóis Que chegaron a esquecerse completamente de la cámara E eh, xa era como, bueno, podía estar falando con elas e fotografiando sin, sin máis problema A partir de aí empecé tamén con as mulleres de Castro Legoreiro E despois fixen un traballo específico Sobre unhas mulleres do Concello de Boticas Que tamén é da Terra de Barroso Conindante con, con Montalegre E ese é un, un, un pobo Que fixemos un traballo Baixo o nombre dunha equipa de Deus de Dous Porque outra vez é con Moncho e fotografiamos durante un ano as mulleres dunha aldea concreta no? as mulleres sempre son importantísimas nas miñas exposicións e, despois independentemente das exposición, dúas exposicións de mulleres que estamos a traballar e que estamos levándolas por, por... ahora mismo unha das exposicións está na Casa de Cultura de Viñáis en Portugal uh -huh. e, outra exposición probablemente estamos um, intentando que se poda levar tamén, a ver se si, si, si se pode levar a, a Entrimo, para que Ajá. este o día da presentación. Eh, eh, teño outra exposición que se chama Traballos do Campo, que se presentará este día dous na Casa de Cultura de San Díaz, que leva un tempo ali esperando, estaba esperando porque por pasara un pouco o do COVID, e despois teño dúas exposicións de máscaras, de um, dúas de la um, Península Ibérica, eh, unha concreta de toda a Península Ibérica, ou casi toda, e outra eh, solo de Galicia e Portugal de máscaras de Galicia e Portugal que estuvo rotando por todo Galicia e Portugal desde o ano 2018 e seguirá rotando e eh, mm. eh, bueno, nestas andainas estamos en algunha máis, pero xa por, no, por contar as máis, bueno. as máis, precha, as máis cercanas non claro, claro. Moita, moita documentación con respecto a, a as máscaras sí. eu teño que agradecer a, a Mercedes a gran serie de de fotos que fixo da, da miña vila de Navia da Navia de Suarna da Ponte de, bueno, de todas sí. as casas máis antigas que tamén somos arraianos, non? Porque somos arraianos con, con, con Asturias. Asturias que eh, ao fin do cabo estamos a a, a tirar de pedra, como decimos nós. Eh, tamén teño referencia de Mercedes a parte de Castigo moito polo por Facebook, uh -huh. pois pois tamén dunha exposición que fixo en Castro Caldelas que me encantou. Eh, eh, bueno, de... sin que unha muller, unha persoa en queda, eh, eh, que non para de facer cousas e de deportar nas cousas. Pues, e dicindo o eh, noso técnico que parece ser que por cuestións, eh, non sei, alleas a, a, a, a, a nós mesmos, parece ser que se desconectou e está intentando recuperala. Despois volve volvélle decir, "Quique, a túa reflexión con respecto á súa exposición. Eu querialle ah. Querialle preguntar, ou querialle eh, falar con respecto a a bueno, pois a documentación, porque precisamente na zona de Viana do Bolo, eh, na zona de de Vilariño de Conso, e eh, forali, eh, pois parece ser que ten hai moitísima documentación das máscaras e moi antigas, además. Me parece que xa temos outro de. Xa, xa, xa temos outro, xa estamos verdad, Mercedes? Si, cortouse. o que estabas dicindo que na zona de Viana, Velariño, Manzaneda, Sí, de decía, sí esa zona é importantísima, eh, con, sí. Estaba continuando a reflexión que fixo o Quique con respecto a a túa exposición e o teu traballo que parece ser que, que queres agradecer concretamente ese traballo que que fixeches con respecto a, a, a fotografía de Navia de Suarna e el considera ese tamén arrallando de outro xeito, pero arrallando tamén con con tuyo, <risa> ¿no? Navia quero moito tamén, eh, que tamén teña un amigo poeta a parte de ti, Toño, Toño o Oño poeta. Doña. Sí. Sí, sí, tamén un... estivo aquí e presentámoslo nunha ocasión un, un, un dos seus libros bueno, por certo, que eu sí, quería, sí, quería comentar sí, o feito de que eh, con respecto ás máscaras sí. buscate moitísima documentación este vexe moitísimo tempo en esa zona de Vilariño de Conso, de Viana, sí. de, de Manzanera sí, de esa es, zona, que esas máscaras son antiquísimas, eh, non? son antiquísimas, eu, eu son unha xolla impresionante, si si, si, si, Kike Este no, ano que, que, que, como, lle coment, como comentaba antes que est estuve nunha exposición de eh, que, que tiches en Cal... que, que estaba en Castro Caldelas e eh, me encantou Ten, encantou Po estas primeiras que fixemos e aínda estaba sin perfeccionar, pero eh, pero en Castro Caldelas tamén é outro concello que teño moita unión porque presentar ali unha guía que fixéramos dar. De... Vaya, hombre, Vaya. outra vez Outra vez se nos cortou, Vaya. Se nos cortou. Bueno, pois pues hai que ter un pouco de paciencia Por alguna, claro. alguna causa eh, eh, te... Jolín A mellor é o tempo, non? Que aí agora que mudou, xa non chove tanto e eh... Verda, Kike? Sí. Está de trono, está de trono a cousa Entón, pois, pues, eh, cando andas San Pedro Cazocas por aí arriba Pois, pues, todas as facen varias cousas ¿no? Estás facéndolo xe ir Cazocas Si sí. Pois pues, si sí. Aí en Navia sí que vin as, vin as fotos Que fixo ela de Navia Fizo bueno, mm. unha morea de fotos Sí, sí, sí, sí. Bueno, pois pues, ela estaba dicindo Que precisamente a exposición que se fixou en Castro Calder Non era das máis perfeccionadas que Pero últimamente pues, eh, Parece ser que xa ten outra técnica muitísimo máis avanzada e muitísimo mellor de presentada bueno a ver a ver se si ahora somos capaces de conectar ainda que sean uns pouquinhos minutos para poder estar candela vamos a lá Pasarinho Trigueiro onde vais por os ovos onde vais por os no meio da viña o pé dos rapazes novos no meio da viña o pé dos rapazes novos Pasarinho Trigueiro Oliveiras olivar. É eh, unha música rayana Que canta precisamente María do Doceo Seguimos aí, verdad, Mercedes? Sí, como non, non sei que pode pasar Porque eu escoito perfectamente E deixo de... Eh, de eh, Díxeme, Kiki bueno. Que por culpa, por culpa do tempo Que está de trono Ah, pode ser, bueno, pues entonces vamos a tetalo <risa> Venga Bueno, seguíamos Vuelvo a repetirse O noso agradecemento particular por o feito de que nos atendas. Sí, eh, eh, que querade, estábamos, falando, estábamos falando de que melloraxe a técnica, melloraxe as exposicións, que sí. xa hai moita diferencia entre as exposicións que visites en Castro Caldera e a que estás facendo agora. Sí, sí, non se pode comparar, porque daquela foi unha cousa moi rápida, feita ao principio, e despois se foi cambiando ya o formato e dándolle un poquito mm -hmm. máis de, de seriedade. Ben. Sí, sí, no, eu vin, evidentemente vin unha evolución eh, porque bueno, sigo a través do Facebook sí. e, bueno, hai, hai dúas persoas unha un eres ti e outra Emilio Arauxo que sí. eh, teña unha morea de libros que me manda, que me manda sempre que, que é de la link que eh, sí. eh, uh -huh. eh, tamén traballa moi to, félos, moito o asunto dos sí. felos a parte máscaras. que traballa Eh, Específico A lo mejor queda un ano entero Arrededor de unha sola aldea Moi interesante Efectivamente Entón, pois, bueno Tenho unha amistade con el no sé, Xa de longo tempo eh, Estuvo na miña casa Por aquí, porque Un tío del que era cura Estivo aquí en Sampallo de A Beleda, aquí en Casto Calderas Onde estou agora vivindo A, eh, a, a Sampallo teño auténtica devoción por San Pallo. Se xa religiosa, eu creo que que San Pallo o rezaría. <risa> <risa> eu, eu penso que isto, na verdade, eu teño unha finca incluso alí de, de, de pastel, non é moi é unha finca que teño e gustaríame pois, pues, pois pues, se si viñera alguén, é, é, non sei, de perso fará vai unha empresa de tabuas ou non un sinquén que andaban para facer algo. Encantaríame de, de poder Porque esta é unha terra Ademais que é curioso Algún día xudio, se si nos dá tempo Por aquí pasou eh, Lamas Carvajal ¿Ah? Don Valentín Lava... o, sea, o sea, toda a De Ourense Pasou a ¿Ah? forestal de Iña De, de Castro Ay, perdón, Pasaban de de porque por... sí, sí. Enceleirón Estaban... A Estaban... Vega sí, Enceleirón tiña a Dega Risco, pero Risco. Estaba o pazo do Taboada No paso uh -huh. do taboadas que, que está en... No que decían que estaba de esta último templario, no paso de, de taboada. Sí, e, e tamén está a, perto aquí da miña casa que estaba o, o un que le chamaban dos taboadas, que le chamaban o Chirigotas, e por aquí viñan tamén a familia do Xesta, que son unha familia emblemática sí. de, de, de Ourense que, que eran, eran, eran temos, profesores de... Temos pintura, que... A, a, a, a, Concretamente a miña muller pues, Deu xe de dibuixo Porque de, era amigo da personal da, da, familia, ¿no? eh, eh, O fomento O xa Que é unha aldeña Donde veu xente eh, Donde xe xente moi importante De... Sí. Incluso, se si si ti casi tanto como de Castro Calderas, a pesar de que en Castro Calderas houve dous ou tres magistrados, o sea, non sei que máis, pero por aquí pasou xente moi importante. Como digo, sí, o Tim eh, Lamas Carmajal dedicou un poema a esta aldea, un poema moi bonito, que xa un día o leremos xulio. En Mercedes. Y antes, Dic, era importante falar con Mercedes. Sí, Mercedes, vendo esta conversa que nos que, que nos propón Kike, eh, casi sería interesantísimo manter unha un, reunión un día ahí en Galicia con Kike Maestín, non? Claro que no, claro que si sí. Encantado, además, podemos hacerlo en, en Sampallo ali, sí. ten ante aquela porta maravillosa sí, sí, sí. que no sé non sei como non alevaron porque é unha xolla sí, e é increíble Os Ainda quedan Os, os cancelos frescos, eh, Quedan pantocratos No, no tempa, no? O típico, da, da, digamos, do románico do, no. do románico galego, no? No, é no, o... un lugar mágico Eu estuve sí. en... sacando sí. fotos Que salían todas mal Non vale. había maneira, sí, sí, había pero... algo máxico Ali que non me deixaba sacar as fotos Despois <risas> conseguimos no eh, Durante moito tempo eh. Iba unha vez, outra dos... vez, nada Hai figuras que pa sede que, bueno, que, ¿no? que que son dous canzolos de gramo antropomórfico, non, que están aí sí. eh, que a verdade é que meten medo, é eh, a xente, o sea, penso que tiñen para meterlle medo a xente porque eh, asustan un pouco. hai moita hai moitas lendas, hai moito, los... sí, sí, sí, moito que contar de San Paolo, buf, San Paolo dá pa moito pois para pois. pois. moito porque sen ten unha ligação con con, con, con mosteiro de Monte de Ramo, non? É eh, con ah, claro. que temos que caer por aquí no, no entorno. Eh, eh, eh bueno, parte que penso que Sampallo é o mosteiro galego máis enigmático. Ah. Pero eso fixo. Sí. Vale. Pues, eh, hai no de todo. Sí, Eu sí. de, sí, de, de, de todo. Mercedes, por de todo isto pues pues, sacamos eh, Eu gustosamente eh, vos vos, vos, vos en vos invito a Xulio, e bueno, a, a Armando a... e uh. uh, a, a Mercedes quedamos quedamos un día a Mercedes dan anfitriona por suposto que é un día a verdade eu en Castro Caldela sempre estou encantada vale, encántame pues, porque iba as cocas den, da festa da luz de Santa Tecra ah, que es, ah, que es fotografía moitas sí. veces Ajá. e logo Sampaio da Veleda pues tiben un contacto con o sacristán uh -huh. o señor Luis que xa ha morrido ahí sí. anos que era o que me abría a sí, porta bueno. e me contaba vale, vale. que Luis sí, rezaba morreo, estaba no, ali non fai que morreu sí, sí, no. sí, bueno, eh, pois pues, eh, eh, recollemos o guante aquí que eh, aprendemos anotamos Para, para principios de, de agosto a ver se si, si, si hai lecer entre todos e eh, somos capaces de achegarnos aí e eh, seguro supuesto, que aproveitaremos eh... para, para, para comentar moitísimas cousas que sodes tanto ti como Mercedes bibliotecas andantes que tenden moitísimo sí, sí. que... Pues somos os... Temos un punto tolo, se non é imposible sí. <risa> <risa> <risa> <risa> Eu sempre Eu sempre pensei que Mercedes que era de, de chantada non sei por porquê no. Porque fixen a Llebrei de, de Sacra para... E mostre xente a relación no. con aquela zona. No, Porque no, estuve pero... unha temporada que que estaba sempre en Ribeira Sacra. Uh -huh. No, pero ele el é nada en... en, en un, realmente, un po... realmente nací en Sarria. En Sarria, sí, en un pobo da, da, da, do camiño de Santiago, sí. Uh -huh. pero, pero son de todas partes. Ah, Igual tamén son... Todos los, os boos galegos e eh, señerosos. Sí, tamén sí, sí. son de, de Oval das Elas, de donde uh -huh. os povos da Fala, Ajá. de Cáceres, que hai falan galego. Sí, os sí. de Cáceres, exactamente. De Cáceres, sí. esos tamén gústame moito. As rallas vale. todas. Ah, As rallas todas, claro que si, sí, claro sí. todas. todas. Sí. Bueno, Mercedes, outra vez parabéns, felicitacións. Sí. Non te, non teo como máis. Gra gra hacemos, a gracias. que eh. xa quedaremos. Vale. Non teo como damos máis. Dámose as gracias Nada. eh, eh <risas> que eh, fixéremos perder tanto tempo. Nada, un bico a todos. Venga, no, hasta no, nosotros, no, no, a no, no, si, no, no, todo no. momento agosto por lo menos. Venga. Venga. Vamos no. a despedila coa música que nos técnico antes tiña preparada. Preparada, mira. o povo nunca desmente alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente quatro paredes caídas un xeirinho alecrim un cacho de uvas deiradas duas rosas no Jardim un caixo de dolejos má Mavera isto xa